Я приїхала порадитися. Яка там рада? Їдь. Але я не можу їхати без тебе. Ще мене Америка не виділа. Але, мамо, звідти не їздять два рази на місяць автобусом. Я собі сама дам раду. А як заслабниш? Хіба я раз слабувала? Ти й не знала. Люди довкола. Мамо, хто не нікому потрібний? То, може, в місті так. Там ніхто нікого не знає. У нас інакше». Мамо, як ми будемо одна без одної, так, як зараз. Але тепер я бачу тебе хоч десять разів на рік, а тоді хто, значить, буде раз. Ти вже тут нажилася, самі кістки стирчать, спробуй трохи іншого. Ти так легко мене випихаєш. Виросте твоя Маруся, довідаєшся все про легкість. Вона вийшла з хати, стулившись, і було чутно, як кликала Маруся на ягоди. Тамара знову плакала, і від безконечних сліз у неї розтріскувалась голова. Вони поговорили, не думаючи ніби наперед. Всі слова нарешті були сказані, всі границі перейдені, залишився час хіба на думки, котрі все не могли поспіти за швидкими словами, а тепер навалились як збуї, і трясли нею, не давши передихнути. У городі невгавала Маруся, оглашенно піяв півень, голосно тікав, наче нічого не сталося годинник, а кольори на домотканному килимку над диваном переливалися, розмивалися, рухалися і перетікали з одного в інший, мов кинуті на дно чистої гірської річки. Було так безнадійно, наче вони прожили ціле життя окремо, а хіба було інакше? І все уже закінчується, даючи лише два виходи і обидва нестерпні. І Тамара раптом зрозуміла, як треба було любити, аби забути про своє життя, про свою безмірну одинокість. Зрештою, про смерть наодинці, аби знищити все для себе, все для того, чого жив, для чого ти сіяв, сапав, збирав і зберігав, задля кого ти стояв за правду, робив добро, задихаючись від образ і кривди, боячись не збирати гріхів на плечі того єдиного сотворіння, що десь між чужих Молився по ночах, аби Бог послав твоїй дитині добру долю. І, може, він це саме зараз і робить, аби ти віддала усе це назавжди, навіки несправедливому світові, знищивши себе. Але несправедливому тут, а там нарешті доброму і справедливому. І вони собі тихо плакали, одна у городі похапцем аби не злякати дитину, хоч хотілося в голос, але вона знала, що попереду у неї багато довгих ночей, і вона надолужить, потерпаючи, хоча б жіноча доля не передавалася породу, як група крові або ж характер. Інша на своєму ще дитячому дивані під старим будильником на дерев'яній шафі, який не спинявся от уже багато років, разом із собакою і маленьким радіоприймачем були без неї жителями цієї оселі, і ними залишаються. А Маруся, як червоний мотиль, літала по зеленому городу, вирвавшись із свого бункера і тішилась, що нарешті літо. Час часів Коли б її запитали, яким мав бути її майбутній шлюб, витріщилася б, як на божевільних. Але якби охолола, то сказала б, що не чекав би її ані політ до небес, ані безпричинний щасливий плач, ані шлейф поглядів, доторків, здригання голосу, вічна боязнь утрати, постійне сторожування того алмаза із блукаючою щасливою потойбічною усмішкою. Того всього у неї вже ніколи не буде, а значить, ніколи не буде глухого розпачу кінця, майже фізичного удару слова, розверзлий пустки, у якій обгорить будь-яка зальотна птаха буде гарне, спокійне і тихе життя з обідами і відвіданими друзями, і, і з солодким яблучним пирогом, із пранням у п'ятницю і з вечірнім поливанням квітів і недільним театром, і сеансом до косметичок і тяганням гантелей ранками, і квапливим ковтанням бутербродів поміж здачами програм і клятвами вже завтра піти до кардіолога, поміж кволими пересварками, чия черга чистити килими, чи йти на базар. І не буде у цьому житті жодних сюрпризів, жодних потрясінь, суцільна реанімація, потім реабілітація і врешті щаслива зрілість, при якій тобі ампутували серце. Цей обряд проходять усі, набравши певну кількість подій, як балів, де прохідний бал – втрата найдорожчих ілюзій. Хай живуть ті, що здалися, із них створено світ, із них уся ця земля, котра зрештою